Vrienden, hartelijk goeiemorgen op hierdie eerste sondag na Himmelvaart. Ons begin van ochend met ons Spings Ons thema vir van jaar is COVID-19 vraag vir kopskijf. En ons thema van ochend is dat ook ons koppe tot bekering moet kom. Ons gedagtes ons denken. En daarom begin ons met die tekst in die visiers 4 vers 23 wat sê jylle gees en gedagtes moet niet word. Jylle gees en gedagtes moet niet word. En ons weet wie die een is wat hy herskeping kan kom doen in ons gees en in ons gedagtes. En is hy wat vanochtend hier by ons is, wat ons kom vergas met sy teenwoordigheid en met sy heerlijkheid en wat sy vrede en liefde in oorvloed vir ons kom gee. Amen. Ek wil sommer dadelijk ons vonk maaikies nader op en sê, kom gauw daar na die televisie toe, na die rekenaar toe of die cellfoon toe, Ons gaan vir Tanne Annemie geleentheid gee, om so biekie met ons vondkmaaikies lekker te gesels. Morgen jylle. Het jylle al gehoor, dat mense sê vir God is niks onmoendlik nie? Nou ek gaan vir jylle vir oogend weesle, dat het raarigbaar is. Ek het hier al vier papier. Nou as ek vir jylle sê, dat ek dier hierdie papier kan klim, dan gaan jylle vir my sê, dit is onmoendlik. Ek is heel teemal te groot. So terwyl ek nou met jylle gaan gesels, gaan ek som een bykie vouw en knip aan die papier. Nou, dit was baie goed waarover ons dat bang is, um, waarover ons wonder, wat ons bekommerd maak, um, wat ons denk, is onmoontlik dat liwe Jesus' oplossing gaan hee. Dit is onmoendlik, dat hy dit gaan kan recht maak. Kom, ons denk bykie aan goeikies. Misschien sit jy by die huis, jy mis jou maaikies, jy wonder gaan jy ooit by jou maaikies sien? hy verlang na jy vrou, gaan jy ooit weer en jy vir klas kan sit, gaan jy ooit weer kan school gaan, soos ons in die begin van jou school gegaan het, vir ons ouwe tieners, jylle misomtrend aan die pret van jylle oorschool jaar nou, waarna jy so baie uitgesien het, soos sokies, um, spoorda, ek weet nou of jy examen nie, maar daalk wonder jy gaan jy ooit examen kan skryf, en um, Gaan jy ooit weer so mama en papa in die kaar kan klim, sonder een masker? Gaan jy ooit weer kan see toe gaan? Sonder dat jy bang is die politie vang jou? Ek um, was soveel goed wat ons verwonder, wat ons wonder, gaan liewe Jesus het ooit kan raag maak. Dit is onmoendlik. Maar weet jylle wat? Liewe Jesus, gaan dit kan raag maak. Um, Voor God is niks onmoendlik nie. Net soos jylle gesê het, is onmoendlik dat ek dier hierdie papier klim gaan ek nou vir julle weis dat dit moendlik is. So, as dit vir my moendlik is om dier een die A4 papier te klim sonder dat ek hom geskeer het. vind meer moendlik is dit vir julle is om enige iets recht te maak nie, kyk jy so, hy is nie stikkend nie en hy klim ek dier om jylle kan dit nie so mooi sien ek het dier omgeklim nie maar hy so dat ek myself dier die sale papier gesit so onthou, in Jeremia 32 staan daar, vir God is niks onmoendlik nie Vrienden, ek het hierdie stikkie gekry met een whatsapp waar sakkie baie stout is. En toe iemand versak die vraag, hoekom is jy so stout, het hy op 'n baie snaakse manier geantwoord. Kom, ons kyk goed daarna. Ja, sêg so, wat wil jy vir my vraag? Sakkie, ek moet net weet, vir wat is jy so lelik en stout en onbeskof, jyldag? Nee, dis maar net omdat ek genoeg gehad het nou van Corona, Corona, Corona. Maar hoekom gaan dit nou help as ek, as jy nou mislik is met my? Nee, ek is, ek is eindelijk my net bezig om met te toets, ek het gehoop het gaan nie help. Maar hoe gaan dit help? Ek het net gedank, miskien as ek onbeskoflik genoeg is en soan, dan klap jy my daar al tot in volgende jaar, of so iets. Miskien is jy ook in hierdie tyd moeg om te hoor, Corona, Corona, Corona, En is jy speciaal stout so iemand jou kan klap tot in volgende jaar in. Dat jy toch net hierdie ou Corona-Corona kan mis en ons levens hier kan aangaan soos wat dit was voor die pandeem. Maar ja, ons moet nou dier hierdie tyd kom en ons wil nie negatief wees nie, ons moet juist positief wees. En daarom gaan ons vanochtend ook gesels oor ons gedagtes wat moet niet word ons koppe wat tot bekering moet kom. Kom ons bid samen. Jere Jesus, hy is verheerlik. Hy is uit die dood opgewek. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die rechterhand van ons hemelse paal. Hy regeer jy pleit vir ons, jy hou jy kerk in stand, jy is steeds by ons betrokke. En dit geef ons een stuk rustigheid, jyre, dat jy ook daar in die hemels, as wat ons zondag of donderdag aand gehoor het, ons erfporsie in bewaring hou, en dat jy vir ons een toekomst voorbereid, en dat ons op pad kan wees daarheen. Daarom het ons hierdie vooruitzicht dat hy ook sal terugkom om ons te kom haal, hetzij dier die wederkomst of dier ons sterfte. En heren, dit maak ons opgewonne dat ons nie hoef vast te groei aan hierdie ouw wereld waar ons is nie. Dat daar vir ons iets beters wacht. En met hinkering en met verlange sien ons daarna uit. Maar heren, ons gedagtes moet positief wees. Hy moet ons kom vernieuwe ook in termen van ons kop en daarom wil ons van ochend ook om bid dat u die, die woord van ons sal oorbreek so ons kan hoor wat op u hart is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vrienden, ons gaan lees uit Romeine 12 vers 1 tot 2 En nou doen ek een beroep op julle broers op grond van die groot ontverming van God gee jylle aan God as levende en heilige offers wat vir hom anneemlik is. Dit is die weesendike van jylle godsdienst wat jylle moet beoefen. Jylle moet aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander dier jylle denken te vernieuwe. Metanoia is die Griekse woord. Dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is wat vir hom goed en anneemlik en volmaak is. So, lees net tot so ver sam. Vrienden, ek denk ons allemaal is bewust daarvan dat ons vingerafdrukke baie, baie speciaal is. Het is uniek. Ons kan eindelijk vandag amper niks doen sonder vingerafdrukken. As jy jou paas hoort by die bank wil dat verander, dan moet jy jou vinger daar op die machinekie druk so dat hy jou kan eien. As jy vir vierwapen essentie ansoek doen, dan moet jy jou vongerafdrukke geef. En baie onlangs het het ook so geword, dat as jy wil trouw, jy jou vongerafdruk op die heveliksregister moet aanbring. En dit alles, omdat ons vongerafdrukke uniek is. Daar is net een soos jy. Jy is uniek dier God geskip. Daar is niemand anders soos jy nie. Dit sê ons unieke vingerafdruk ook van ochend. Maar soos wat ons vingerafdrukke uniek is, is daar nog iets wat uniek is. Ons koppe is uniek. Nie een van ons het die selfde gedagtes nie. Nie een van ons dink die selfde oor COVID-19 nie. Ons het allemaal ons eie mening oor die inperking. Partij van ons dinkt is die goeie ding. Partij van ons dinkt die onnodige uitrek van die, van die inperking is, is nou uh, tot allemaal sy nadeel. Uh, partij van ons kyk na video's wat gloe in conspirasie theories. So verskin ons allemaal oor die inperking en oor die virus, en oor die gevolge daarvan. Soveel mense soos wat daar is, soveel opinies is daar oor COVID-19. So naas ons vongerafdrukke wat uniek is, is ons koppe ook uniek, speciaal dier God ontwerp en aan ons gegee. Niemand kan soos ons wees nie. Hierdie ding tussen ons twee oor, hierdie brein van ons, hierdie kop van ons, is Godse krachtbron, kom ek sê maar, Godse kreatieve krachtbron van ons leven, wat hy met komplemente aan jou en my kom geet. Die Heer het nie ons kop ontwerp om staties te wees nie, maar om aanhoudend te leer. Ons kop is nie in sy ment gegiet, en toe by ons huise afgeleverd nie. Ons brein is plasties, rekbaar, groeibaar, aanpasbaar, veranderbaar, leerbaar. Ons brein is nie vooraf vervaardig, en toe uh, algemene brein, wat vir amal passende geskik is, is by ons voordeer dier een koreer afgeleverd nie. Ons is nie net so gemaakt en natstaan nie ons is elkeen uniek. En dit plaas ons voor een baie belangrike uitdaging om juist ons koppe voordierig in die rechte richting te laat groei. Ons volteidse verantwoordelijkheid is om al ons gedachtes recht te dink en ons emoties op gezonde maniere te ervaar. Anders word ons slagoffers van beerkracht in ons brein. Die meeste mense gloe dat het eindelijk net kinderse brein is wat groei en ontwikkel en dat volwassenese brein eindelijk op een baie stadium al begin krimp en sterf. Dit is die waar nie. Een het gewys dat neuroplasticiteit een kenmerk is van een volwassen brein. Dit beteken in een gewone taal, dat jou brein kan groei en verander as jy in stimulerende omstandighede kom. As jy in veranderde omstandighede kom, dan kan jou brein groei en verander. En is dit nie van ochend goeie nie Ons hoef nie slagoffers te wees van ons gedagtes nie. Ons hoef nie slagoffers te wees van een kop wat elk oud geword het. Ons koppe kan verander. Paulus skryf in die Viesheers 4, baie interessante gedeelte. Wat ek nou sê, moet julle nie lichtlik opneem. Dit is wat die Heere sel wil hee, Julle moet oppe om julle te gedra soos mense wat nie die jere ken. Daar is niks wat die moeite werd is in syke mense, sy koppen nie. Hulle gedagtes is met onbelangrike dinge bezig. En hulle kan nie verder dink as wat in die neusde lang is nie. Daarom besef hulle nie eers dat God vir hulle een nieuwe leven wil gee. Hulle is haar koppig en wil nie na rede of goeie raad luister nie. Daarom gaan dit so sleg met hulle is die boodskapvertaling, die visiers vier. Omdat dit die geval is, as ons nie toelaat dat God ons gedagtes kom niet maak, en ons koppe om verander nie, dan is ons in ons koppe met beerkracht bezig. Dan is ons met niks bezig in ons gedagtes nie, ons is negatief, ons bedink onbelangrike goed, ons is onproduktief. Daarom gee Paulus in Romeine 12 ons goeie raad, vir hierdie beerkracht, wat somtijds in ons koppe plaas vind. God moet ons denken kom vernieuwe. Ons breine moet voordierend onder die constructie van die Heilige Gees wees. Nou wil ek een interessante ding vir jou vraag. Wat jy al ooit in die Eredienst gewees, waar die doome of die pastoor vir jou gevraagd, om jou kop vir die Heere te gee. Nee, ons, ons het baie beleef as, as tieners, as kinders, later dalk as volwassenes, dat jy opgeroep word om jou hart vir die Heere te gee. En ons gee graag ons harte vir die Heere. Maar ons koppe, bly ons eier. Dis amper asof ons een borkie opzet, wat sê, erf of balance, het um, is onder constructie, niemand word toegelaad hier nie. Die mens hoor somtijds in kerkelijke kringen dat ons nie op gezonde verstand moet vertrouw nie. Ons koppe word betekke selfs die vijand van geloof genoem. Maar vriende, ons is van krooientie tot tooientie, God godsinne. En daarom kom sê God, dier Paulus vir ons dat daar transformatie verandering, vernieving in ons gedagtes moet plaas vind. die leven gebeur nie net hier in my hart nie, die leven gebeur ook noord van my hart in my kop en daarom moet ons koppe ook tot bekering kom ons kort een nieuwe kop en die, en die woord wat gebruikt word is metanoia, wat beteken bekering transformatie, verandering. Metanoia is een nieuwe kop, een nieuwe hart, een nieuwe manier van doen. Metanoia beteken verander letterlik van kop tot toene om een voltyd sal volgeling van Jesus Christus te wees. Een van die wonderlijke maniere waarop die Heere ons brein gevorm het, is door wat geleerd is noem RAS, RAS, retikuläre activeringssysteem. En saam met die telames in jou brein, is die RAS verantwoordelik om te besluit wat er sensoriese inlichting of stimule kry aandag en wat er nie. Hierdie RAS werk amper soos een hekwacht, wat van oomlik tot oomlik sorg dat jy nie oorval word in jou gedagtes met een massa inkomende stimmelinie. Die RAS besluit wat is op die voorgrond en wat is op die achtergrond. Wat is belangrijk waarop focus die brein waarop focus die gedagtes en wat skuif op die achtergrond. Die wonderlijke is dat ons ons brein kan leer op wat is te melie hy moet aandag gee. Ek en jy kan kies om nie na die negatieve en afbrekende stories te luister nie. Ons kan kies so dat ons RHS en ons brein dit op die achtergrond skuif As ons doelbewus kies om na hoopvolle stories te kyk en te luister, dan skyf die RAS, die retikuläre activeringssysteem in my brein, dit na die voorgrond toe. En dis waarop my brein dan focus. Die Heer het ons brein ongelooflik kompleks gemaakt. Stefan Joubert vertel hierdie story in een van sy boeken. Hy vertel dat oom een sondag na kerk omraak geloop het en na die soveelste negatieve opmerking wat die oom gemaakt het, het Stefan die oom nader geroep en gesê, oom kom sta nie langs my, ek wil graag met jou praat. En half onwillig het die oom langsom kom staan, en hy het vir hom gesê, oom, kyk op. En die oom het opgekyk, eindelijk half teen sy sin, en hy vraag vir hom, oom, wat sien jy? Hy sê niks, ek sien net die blauw licht. Hy sê, dis al een goeie begin, oom, maar kom ek vertel ge vir oom wat ek sien. En terwyl die oom nog wonder, maar, maar waarmee Stefan Joubert bezig? Toe begint Stefan, hy sê, oom, ek sien die himmel oop. Samen met Stephanus in handelinge 7, sien ek my geloofsoog vir Jesus daar boe by die vader sit. Hy het opgevaard in die himmel, hy sit daar in regeer. Hy is ons voorspraak, hy tree vir ons in. Ek sien die oop himmel en ek hoor hoe die himmel kore sing, die engele eer aan God in die hoogste jemele aan hom wat op die troon sit eer en lof en heerlijkheid terwyl die oom soek vir woorde gaan Stefan onverpoos voort en hy sê oom kyk gul af asjeblief en die oom kyk af na sy voete hy sê oom sien jy dat ons voete geplant is op een eeuwige vaste rots op Jesus Christus Hy versper vir ons die route na onder, na die ewige dood. Selfs al wankel ons, wankel Jezus nooit. En die oom vir ons, hy is iets wat onzeker as hy so na sy skoene kyk en Stefan gaan onverpoos voort. Hy sê, oom, kom ons kyk ook achter oom. Achter oom sien ek die kruis van Jezus Christus, waar al oom en myse vastgespijker is, waar hy betaal het daarvoor, so ons vry kan wees. O ja, oom, ons moet ook voor hen toekyk. Hier recht voor ons staan Christus, sê Stefan vir die oom, met die oorwinnaars kroon in sy hand. Hoor die woorde van 2 Timotheus 4, Christus vink ons nader, Ons route eindig in oorwinning, in een eindbestemming, waar ons hier erfporsie, waarvan ons donderig aand gehoor het, in ontvangst neem. Daar is nog een, kyk oom, wat oom moet doen. Wat is dit, vraag die oom oorblif. Kyk in oomse hart. Die heilige geese daar, is staatsgreep uitgevoer. Ons is onder nieuwe bestuur. Ons is tempels, van die heilige gees soos wat ons in 1 Korintuur 6 lees. Toe vraag die oom, oom, ons kam ons nie met ons oog langer op die negatieve, blyf focus nie. Kom ons focus op die positieve. En vrienden, dis maar waar ons in hierdie dag wat kom met mekaar gaan saampraak, dat die Heere vir ons een wonderlijke brein gegeet, maar een brein wat moet vernieuwe word, verander moet word, so ons in staat is om, soos hierdie oom, ook te kan wegkyk van die negatieve, te kan raak sien dat daar een klomp positieve goed is, wat op die voorgrond is, en dat ons daarop moet focus, dat die Heere in beheer is, dat hy opgevaard het die hemel toe en dat hy op die troon sit en dat sy koninkryk aan die kom is en dat ons deel daarvan kan wees. Ons is nie uitgelever, vriende, aan een noodlot of aan een vrede God nie. Ons is nie uitgelever aan corona, corona, corona nie. Ons is God sinne, en God het vir ons hier die ongelooflike brein gegeet wat ons moet toelaat dat die heilige geest dit kom vernieuwe en verander, so ons ook kan focus, soos Paulus sê, op alles wat mooi en rein en wonderlik is. Mag jy ook van ochend nie net jou hart vir God gee, maar inderdaad ook jou kop, so dat hy ook jou gedagtes, jou denken, jou brein, kan kom nie maak. Amen. Kom ons bid sam. Jere, het is ons gebed. Kom vat ons voete, ons bene, ons luive, ons hart, ons nek, ons kop, ons alles. En kom maak dit diensbare Kom verander dit, Heere, so ons voltydse volgelinge van Jesus kan wees. Heere, ons wil ons alles vir u gee, by name van oogend, ook ons koppe. Heere, kom maak ons gedagtes niet. Hierdie krachtbron wat u tussen ons oore kom geet, hierdie enorme rekenaar, moet al die rem en die grootste harde skyf wat daar moendlik is, het u vir ons kom gee. Heere, help ons om hierdie brein positief te benut, door het aan u oor te gee. Heere, ons bid het alles met oorgaan. Oorgaan aan u wat nie net ons skepper is nie, maar ook ons herskepper Amen. Vrienden, ons gaan in hierdie pingsertijd ook geld insamel vir die bybelgenootskap. So ons wil maar vir julle uitnooi as daar van julle is wat kan kansie om ook bij te dra tot uh, die verspreiding van bybels. Ons sal maandagavond vir julle precies sê wat die bybel kost so ons ook daar volgens kan bijdra as ons um, elk en een paar rand kan geen hierdie tyd dan kan ons daalke x aantal bybels borg daarmee, wat ook verspreid word aan mense wat nie bybels het nie. So asoblief, as jy nie graag vir ons bijdra wil maak, en dit elektronies wil oorplaas, dan merkt dit nie baie by duidelik bybelverspreiding, so dat die kerkkantoor ook kan weet, om die geld te oormerk vir die bybelgenootskap. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, en die besonder by elk een van julle wees en bly. Amen.